Ходьте, Анатолій Івановичі, заходьте!» У Григорія Антоновича якраз нікого нема. Правда, з хвилини на хвилину має приїхати заступник начальника Главка. Машина уже пішла за ним в аеропорт. Ага, пан за столом переглядав якісь папери. Очевидно, готувався до зустрічі з начальником. Привіт на кивну потиснув руку. «Сідайте, Анатолій Івановичу, як ваші успіхи?» Поки що, правду кажучи, Успіхів нема. От бачите, чому зрадів гапан? Я ж казав, в інституті шукати це марно гаяти час. Чому ж марно? Виключити працівників в кірепу означає вже просунутися вперед. Можливо. Скажіть, Григорію Антоновичу, то часом не ви проговорилися Жанні Іванівні, що кучерявий працівник міліції? Я... А пан Ошелешно дивився на Маринича і трохи почервонів. «Навіщо я їй говорив би? А чи ми з вами домовилися?» «Ні-ні, я їй нічого не говорив, але вона, вона, розумієте, якось довідалася». «Казала вам?» «Так, Учора, як я вже збирався додому, вона, між іншим, поцікавилася, чи заявив вже міліцію про ті виклики». А ви? Сказав, що нарешті таки заявив. Тоді вона й каже. Тепер зрозуміло, чому він спитут заявився, товариш кучиявий. Отже, вона його раніше знала. Чи, може, він тепер якось мимоволі проговорився? Не повинен би. Двері широко відчинилися, і до кабінету шумно й упевнено зайшов оглядний мужчина з пишною смолисто-чорною шевелюрою. З самого порога він басом зарокотав. «Поперше в житті прилетів до Клепаріска без запізнення, аж не віриться!» – засміявся. «На коли ти Григоря Антоновичу лобко і домовився?» – запитав, простягаючи руку Гапанові, а потім навіть не дивлячись на нього Мариничу. Гапан глянув на годинник. «Нас чекають через півгодини. години. То не будемо затримуватися, поїдемо. Документи всі приготували?» Усі, вибачайте, Анатолій Антоновичу, збентежено розвів руками гапана. Ми мусимо їхати до обкому пасті. Закінчимо розмову іншим разом. Звичайно, Маринич підвівся, та власне у мене на сьогодні більше нічого до вас нема. Вони вийшли в приймальню. На місці секретарки сиділа тендітна волоока дівчина. Пишно рудувати волосся м'яко спадало на плечі. Жанна Іванівна вже пішла? – запитав гапан. – Так, – сказала, що в лікарні. – То ви вже дарцю посидьте тут, будь ласка, а пошту віднесете по дорозі додому. Коли мене питатимуть, скажете, поїхав у добкому парці. Буду тут після сьомої. – Добре, скажу. – Ви, Анатолій Іванович, з транспортом? – повернувся гапан до Маринича. – Як нема, то можемо підкинути. – Дякую, я ще тут затримаюся. Маринич пішов до курилки. Там нікого не було. Відкрив вікно. На підвіконні лежало кілька недокорків, а в кутку курилки стояла жорна. Мимоволі, згадав чись, жартівливий афоризм Попільничка це посудина, в яку ми скидаємо попіл та недокорки, якщо в кімнаті немає підлоги. Він змів недокорки на клаптик паперу, кинув їх в урну. Потім сперся ліктями на підвіконня, висунув голову на двір. Поча зносоводує вдихати свіже повітря, водночас затягаючись з димом, що було явно нелогічно. У безлюдній курилці з цигаретою в руці Маринич поринув у свої міркування. Той Дацюк, виходить, мав би дякувати гапанові, а не мститися. Замість звільнити його з трістком, директор відпустив за власним бажанням, що правда, коли він п'яничка, то шукати логіки в його діях годі. І все ж мало ймовірно, що він прагнув помститися гапанові. Отже, з вовмисника слід би шукати не серед звільних з роботи, а серед позбавлених премії. Наказ проти премії було видано 18 квітня. Перший виклик швидкої, зроблено напередодні 1 травня, поздавили премії Царика Канесюдова і Шатька.